І вже наказав секретарці принести всі папери тієї справи йому, щоб віддати мені. Що я не робив? Як я не просив, щоб розібрав тут, на місці, ту справу, тому що хто буде возити Федорюка аж у Вінницю? Він старий, хворий, сліпий. Це трудно і для нього, і для нас. Тоді ще легкових автомобілів в селі було лише декілька. Він категорично відмовився, кинув пакет з документами перед мене на стіл, щоб я його забирав. Тоді я йому сказав. Ви, товариш суддя, граєтеся з вогнем. Тридцять років ця людина була, можна сказати, обкрадена і не потрібна нікому. Де були очі тих, хто повинен був журитися, щоб люди не були обділені? Два роки проминуло вже, як я розпочав справу з пенсією для неї, вона вже обділена 32 роки. І коли зібрано все для вас, щоб ви поклали край такій несправедливості, ви відмовляєтеся. Це ваша кровна справа – зробити так, щоб справедливість ліквідувала кривду. А ви хочете, щоб кривда далі душила людину? Хто за неї заступиться як ненародний суд? А ви голова цього суду. Я думаю, що така ваша діяльність злочинна. І я буду жалітися на вас, врахуйте те і думаю, що не тільки вам, а й іншим начальникам влетить добре за цю скривджену людину на протязі так довгого часу. А вам в першу чергу, якщо ви є органом правосуддя, а ще хочете продовжити кривду цій людині, я піду від вас, сказав я, шукати далі правди, але піду тоді. Коли ви оці папери, які кинули мені як псові, забирайте назад, відкрийте пакет, виймите звідти всі папери і причепите до них ще один. Що народний суд Глибоцького району на Буковині відмовляється покласти край несправедливості, яка робилася на протязі 32 років, поставте сьогоднішнє число, підпишіться. Народний суддя Ігнатенко. І завірте печаткою, тоді тільки я візьму пакет з документами і побачимо, у кого правда. А він каже, ге, ви насправді такі розумні, що можете вчити мене, що і як мені робити? Я відповів йому, ні, я вашої юридичної премудрості не знаю, щоб вас вчити, а те, що мені потрібно знати, знаю». Якщо ви відмовляєтеся розібрати цю справу, то ваша відмова повинна бути викладена на папері, щоб опісля ви не мали куди крутити, що то було якось по-інакшому. А він каже мені, напишу, і що ви мені зробите? Я сказав, те буде видно. Він написав ухвалення суду, що відмовляється, підписав, завірю печаткою, і я взяв їх. А на прощання сказав йому. Якщо вам прийде круто, не гнівайтеся тоді на мене. Я не йду робити вам біду по-злодійськи. Я вас довго просив і умоляв, а при вашій відмові попередив, що жалітися буду. Моя людяність не дозволяє мені залишити людину далі в біді. Досить з неї. І пішов. Вийшов знову з тим пакетом у руках і, скрадаючись людей, знову плакав в душі. Від так нахабної кривди на місці правосуддя, де має бути правда. Через один тиждень я входив в дім Міністерства соціального забезпечення у Києві. А ще через дві години сидів за столом у кабінеті навпроти міністра. За ті дві години. Він ознайомився з моєю справою, тому що коли я домагався зустрічі з міністром, у мене розпитували, по яким питанню я добиваюся зустрічі з ним, і я віддав їм мої папери. Перше, що він мене запитав, то було те, чи я писав Федорикові скаргу до з'їзду партії. Я відповів, що я. Він знову запитував, хто є для Федорика, що я взявся за таку справу. Я відповів, що ніхто. Просто односельчанин. Він здивувався, запитуючи, що більше не було кому. Я сказав як бачите, за 30 років не було кому. Він ще пильніше приглядався до мене і, зрештою, каже: Дуже гарно з вас, таких людей нам потрібно. Це похвально не лишати людей в біді. Я дуже радий був би вам допомогти і непримінно заставив би підлеглих нашому міністерству забезпечити цю людину. Але працівники соціального забезпечення ні в чому ще не провинилися і сміється. Ви трохи помилилися і не туди зайшли, куди потрібно. Вам потрібно зайти в Республіканську прокуратуру. Той ваш суддя підлегли не мені, а Республіканській прокуратурі. Так що, якщо ви туди донесете свою справу, то тому вашому судді намилють добре шею з прокуратури України, і він миттю розбере цю справу, якщо ще його залишуть судією, щоб розбирати. Мені очі дійсно відкрилися, аж там. Я турбував міністра соціального забезпечення тому, що від них мав письмо, що справу можна виграти через суд при наявності свідків, але не подумав, що суд не підлегли їм. Та для мене те вже було добре, що цей міністр мені так гарно підказав. А по-друге, це гарно звучитиме перед суддією, що я був не тільки в Республіканській прокуратурі, але і в Міністра соціального забезпечення, щоб загнати йому душу в п'ятки. Я вибачився перед Міністром, і щоб мати і від нього якийсь папір, доказ, що я був у нього, просив його». Я ніколи не бував у таких високих інстанціях і зовсім не знаю, де тут у Києві республіканська прокуратура. Прошу вас, напишіть мені пару слів для них, щоб мене прийняли і, якщо можливо, адресу прокуратури. Він тільки простяг руку, взяв зі стопки офіційних листів, на яких у верху було надруковано Міністерство соціального забезпечення України, і написав мені те, що треба. Я подякував і вийшов. На вулиці став і подумав. Зараз я буду у республіканській прокуратурі. І уявив собі, що буде робити суддя, коли йому намилять шею, в скобках, як казав е, міністр. Він буде розбирати справу так, що буде вишукувати всякі можливості і придиратися до всього так, щоб нічого з того не вийшло. І я прийняв рішення не йти ще тоді в Республіканську прокуратуру скаргою на нього, але поїхати додому і ще раз попросити суддію розібрати по доброму діло Федорюка, показати йому папір від міністра, направлення в Республіканську прокуратуру, і може він зламається, злякавшись. А як вже не захоче, то тоді поїду ще раз, щоб він більше ніколи таке не робив. Відмовляючи людям у правосудді, приїхав на другий день поїздом до Чернівців, автобусом до глибокої, і стомлений, з дороги прямо зайшов суд. Суд я, як мене побачив, гнівно запитав, чого ви знову до мене? А я йому казав: я тільки що приїхав з Києва, тому що пожаю вас. Ось у моїх руках направлення від міністра соціального забезпечення України в республіканську прокуратуру. Мені потрібно було ще потратити 20 хвилин, і я був би у прокуратурі республіканській. Сам міністр мені казав, що вам, ваше республіканське начальство, так намилять шею за зволікання цієї справи, що ви вмить розберете її. Але я подумав. Попередити вас ще раз. І ото ще раз по-людянному звертаюся до вас. І прошу, як людину, не беріть такий гріх на душу перед Богом і перед своїм начальством. Пожалійте старого пограбованого Федорюка і зробіть йому добре. опісля після добре і жатимете. Не страшіть мене богами і начальниками. Я сказав, не розбиратиму тієї справи, я стою на законі і все. Ідіть знову, хоч і... «Поза Київ», – казав він. І тоді я йому сказав. «Вас вибрав народ, щоб ви людям служили правосуддям, а ви глумуєтеся над нещасною людиною. Про який закон ви ще говорите, що ви на ньому стоїте? За півтора року ви не розібрали справи так скривдженої людини. Це по закону? З мого боку я віднісся до вас якнайкраще». Навіть з Києва приїхав ще раз до вас, щоб ви не потрапили в біду, а ви так напрошуєтеся, щоб вона прийшла до вас. Видно, прийдеться бути і в Республіканській прокуратурі. Тільки-но зароблю грошей на дорогу, до побачення, і пішов. Через декілька днів Федорюк переказує до мене, щоб я прийшов до нього. Я прийшов, а там з Києва письмо з Верховної Ради України. Жителю села Кам'янки Чернівецької області, Федорику Георгію, копія Глибоцькому райсобезу. Сповіщаю вам, що вашою справою по отриманні пенсії займається Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. Підписи і печатки Верховна Рада Української ССР. Все вище описане робив Бог, а не я своїми здібностями чи розумом. І Бог заставив міністра, після мого візиту до нього, передати ту справу на розгляд Верховної Ради Української ССР. Те просто було для мене чудом, що моя справа без мене потрапила до вищої інстанції республіки. Воно так сталося тому, що Бог вів ту справу, щоб втішити людину, яка була так скривджена в житті а мене просто як людину використав, щоб послужити обділеному братові. Ми порадувалися з Федерюком, тому що Верховна Рада України вже не залишить його без пенсії. Подякували Богові, і я пішов. Та йдучи по дорозу додому, прийшла мені думка. Справу брата Федерюка розбирає Верховна Рада. Вона розбере її, і він отримає пенсію. В Київську прокуратуру вже не потрібно їхати». Але добре би було ще раз налякати так самовпевненого суддію, щоб він надалі боявся робити подібне у своїй самовпевненості. І коли я прийшов додому, написав до судді письмо, повідомляючи йому, що справою, яку він відмовляється розсудити правосуддям, займається вже Верховна Рада України, яка розбере, що і до чого в цій справі, Чому людина 32 роки була без пенсії? А також чому суд і далі півтора року зволікав розсудити її, залишаючи скривджену людину і далі без пенсії? Радив йому невідкладно розібрати цю справу в суді, і вимога закону до нього, як до судії за зволікання, буде вже м'якшою. Якщо він це зробить невідкладно, то я обіцяю мовчати, не оскаржувати його. На закінчення ще написав, що якщо він сумнівається, що я пишу йому правду, то хай не полінується, але поцікавиться взнати в райсобезі про те, тому що там є копія того самого письма з Верховної Ради України, яке отримали ми. На третій день, після відправки мого письма, Йому я отримав листа від, від цього суддії. Суд по справі Федорюка відбудеться такого-то числа через два дні. Вам на таку-то годину потрібно з'явитися свідками Федорюком. Розколовся мій суддія. Затремтіли в нього коліна. Він здався перед простою сільською людиною і правдою Божою, яка дійшла до вищої інстанції України. Йому загрожувала розплата за свою самовпевнену злочинність. Він, рятуючись, послухав мене. Собі на добро. І щоб Верховна Рада вже не мала що розбирати, а за його зволікання і відмову нагородити в скобках його покаранням, негайно визначив суд. Такий урок йому дуже був потрібний навчитися і того, що він не все владний а дехто може його поставити на належне місце. Та він ще тоді не знав одного, що за справою Федорика стояв всевладний Бог. І переді мною 34-річним молодим чоловіком ішов теж він, який дбає про сирід вдовець, вдовців і знедолених хворобами та бідами людей. Ми привезли свідка з Хотенського району, зібрали камінських свідків, Ще приїхали камінські люди, щоб бачити таку подію, як то відбудеться той суд, і чи отримає Федорюк так запізнілу пенсію. Обличчя судді Гнятенка, з яким я мав таку проблему, я більше ніколи не бачив, і того дня не бачив.